הגפן תיתן פריה, והארץ תיתן את יבולה, והשמים יתנו תלם. והנחלתי את שארית העם הזה, את כל אלה. והיה, כאשר הייתם כללה בגויים, בית יהודה ובית ישראל, כן אושיע אתכם, והייתם ברכה. אל תיראו, תחזקנה ידיכם. כי כה אמר אדוני צבאות, כאשר זממתי להרע לכם,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 אל תאהבו, כי את כל אלה אשר שנאתי, נאום אדוני. ויהי דבר אדוני צבאות אלי לאמור, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה, לששון ולשמחה, ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. כה אמר אדוני צבאות.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 אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים, ויחזיקו בכנף איש יהודי, לאמור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם.